Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Azzaakir Al liman dzakar. Wassolatu wassalamu ala afdhalil dzakirin, habibina wa wa maulana sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum biihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah. Jadikanlah kami Hamba yang senantiasa berdikir kepadamu dengan lidah kami, hati kami dan anggota tubuh kami. Itulah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah yang akan kita hadirkan pada kesempatan ini adalah berzikir. Kemarin kita sudah berbicara tentang sholat untuk menyempurnakan kita di dalam melaksanakan sholat. Maka jangan lupa kita melakukan dikir kepada Allah. Dan Likir diajarkan oleh Nabi SAW, kalau ada orang melarang Likir, dia tidak pernah kenal Nabi. Dalam hadis sahih diriwayatkan, dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Nabi berkata kepada Sayyidina Mu'ad, hadis musalsal bil mahabbati. Hadis yang diriwayatkan dari perawi, dari perawi hingga sampai Nabi dengan mahabbah. Selalu semua perawi mengatakan kepada muridnya, ini uhibbuk, aku mencintaimu. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad ini uhibbuk, wahai Mu'ad aku mencintaimu. Ya muat ini oh hibuk wahai muat aku mencintaimu sampai tiga kali. Kemudian Nabi Muhammad berpesan kul katakan wahai muat mu katakanlah wahai muat mu baca lah wahai muat dubur aku di solatin setiap abis solat Allah maaen ni aladikrik wahshukrik wahhusni ibadatik. Nabi Muhammad mengajari kepada Sayyidina Mu'ad untuk berfikir setelah solat. Sekarang ada orang melarang solat, melarang berfikir setelah solat. Ada tasbih tahlil diajarkan setelah solat. Zikir setelah sholat sangat banyak Dan itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan dengan suara yang diangkat Itu pun diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam riwayat yang diadakan oleh Bukhari Dalam kitab sahihnya Bahasa yang disebutkan Inna rab' as-salti Bidzikri Izan syarafu minal maktubati Maktubati, izan syarafu minal maktubati Kana fi ahdin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya mengangkat suara di dalam berzikir setelah selesai solat itu pernah ada terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berzikir sudah sunnah menyuarakan dikir pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikir bukan harus sembunyi-sembunyi dikir menyuarakan dikir dan banyak dikir yang diajarkan disuarakan. Terbalik soal sendiri ada dikir keras keras takbir di buah raya keras keras dan juga disebutkan di dalam Al Quran. Al -Quran. Innamal mu'minunalladzina idza dzukirallahu wa jalat qulubuhum. Orang mukmin adalah orang yang di saat disebut nama Allah, orang lain yang menyebut kita mendengar, lalu bergetar hatinya di saat disebut nama Allah. Jadi berzikir kepada Allah sangat penting. Kemudian alladzika dzikrillah tatma'innul qulub. Ini kan berzikir kita akan menemukan ketenangan hati. Berzikir menemukan ketenangan hati. Maka jangan sampai ada di antara kita tidak punya zikir. Zikir mulai dari istighfar setelah salat, baca ayat kursi setelah salat. Baca Allah ma'in ala dikrik setelah sholat. Baca la ilaha illallah setelah sholat. Jadi itu diajarkan Nabi SAW. Nabi mengingatkan. Jadiditu imanakum. perbaharui imanmu. Perbaharui imanmu. Para sahabat menjawab. Wa kifanu jadiditu imanana ya Rasulullah. Kimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab. Akfiru min qauli la ilaha illallah. Nabi Muhammad menjawab. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Jadi baca La'ilallah diajarkan dari Nabi s.a.w. Maka ada sebagian ulama' yang selalu menekuni La'ilaha Karena itu akan memperbaharu iman. Jadi boleh kepada Allah. Kita harus punya zikir. Dan juga Al-Imam Haddad terhibahullahu ta'ala. Punya zikir yang sangat masyur dengan sebutan Ratibul Haddad. Di pagi harinya, Imam Haddad juga punya zikir namanya Al-Wibdul Latif. Dan juga ada zikir ringan yang, yang kita kumpulkan, yang kita ambil dari ijazah kuru-kuru Al-Wibdul Fatih bisa. Intinya jangan sampai diantara kita tidak punya zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah dengan istiqomah. Dengan keistiqomahan, bukan hari ini zikir, esok tidak. Misalnya roti hadat kita baca setiap habis maghrib, kalau tidak bisa habis isya. Kemudian setiap habis salat, setelah itu habis salat subuh kita baca namanya albirrul latif. Setelah itu lakukan kegiatan duniamu. Lihat, duniamu sudah salat yang penting salat duhur Itu kan zikir ala kadarnya Tapi yang penting jangan sampai tidak punya zikir Zikir kepada Allah Subhanahu SWT Berzikir itu ya wirid sama Berzikir dengan wirid sama Zikir kepada Allah Subhanahu SWT Dan sudah berjanji Allah akan menyebut orang yang menyebut namanya Jadi kalau kita berdikir kepada Allah Akan mengundang Bahkan Allah sudah pernah menjanjikan Aku akan berikan orang yang sibuk berdikir kepadaku Melebih daripada orang yang minta kepadaku Jadi dengan berdikir kepada Allah ini Allah akan Memperhatikan kita, melihat kita dengan rahmat dan pemberian dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita semuanya membiasakan dengan dikir. Jangan sampai tidak punya dikir. Alhamdulillah. Khususnya di masyarakat kita ini sudah mulai marak dengan istilah dikir-dikir. Apakah dalam bentuk salawatan? Salawat bagi anda pada dikir. Ada kegiatan-kegiatan salawatan. Kemudian ada kegiatan ratibul haddad. Masya Allah. Yang ini biasanya dipelakori oleh para ahli tarikhah. Ahli tarikhah, ya al Alitoriko, toriko adalah sebuah kebenaran. Toriko itu mendidik umat ini untuk membersihkan hati, kemudian agar umat ini punya wirid-wirid yang dirutini, yang ditekuni. Mari kita semuanya membiasakan. Biasanya yang diajarkan oleh para guru-guru, kalau habis solat itu ada dzikir-dzikir ringan, ya istighfar ya, istighfar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sehari tidak kurang dari seratus kali, bahkan dalam riwayat setiap majlis ya Rasulullah. Itu sama apa Sampai engkau banyak istighfar ya Rasulullah. Nabi Muhammad yang tidak pernah punya dosa akan tapi ternyata banyak berzikir. Dan Nabi Muhammad banyak berdoa. Nabi Muhammad memohon, berzikir Nabi Muhammad, kurang apa Nabi? Dan zikir ada yang diambil dari Al-Qur'an. Zikir ada yang diajarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya semua itu adalah menghidupkan hati. Dzikrillah tatmain. Allah bi dzikrillah tatmain bil ada orang yang tidak merasa tenang dengan berdikir. Itu memang hatinya hati yang rusak. Maka yuk kita semuanya membiasakan dengan berdikir kepada Allah subhanahu wa sallam. Di rumah kita, kita biasakan. Jangan sampai tidak. Minimal ini. Setiap hari sholat, pastikan anda akan duduk 10 menit, 5 menit untuk baca dikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah wakar 33 kali. Membaca ayat kursi. Membaca istighfar. Seperti tadi, baca Allah ma'ini ala dikri wa syukri wa khususun wa dadik. Ataulah ilah ilah semampu anda. Setelah itu anda mohon kepada Allah subhanahu wa taala. Baru anda melakukan solat syurat dan doa. Biasakan, itu akan membantu kekusuan kita di dalam solat. Jadi di dalam solat sendiri, setiap habis solat ada dikir. Kemudian ada dikir dikir tambahan, kayak tadi, kalau bisa roti bulhadat. Anda bisa mengambil roti haddad, ijazah dari para ulama, para guru. Alhamdulillah di masyarakat itu sudah banyak itu. Baca roti haddad atau roti bulartos. Kita harus punya dikir yang kita baca. Cuma biasanya di masyarakat hanya dibaca seminggu sekali atau sebulan sekali Itu hanya untuk belajar Akan tapi untuk kita bawa kebiasaan itu ke rumah kita Jangan hanya berdikir di saat kumpul-kumpul Sebulan sekali dikirnya ah, Apa itu? Hah. Alhamdulillah masih berdikir Sebulan sekali berkumpul dengan Ustaz A Ustaz B itu untuk belajar berdikir Akan tapi hakikatnya bagaimana ilmu yang kita dapat di situ Kita bawa di rumah kita Untuk kita rutinkan setiap hari Dan sebaik-baik ibadah dan amal dan dikir Adalah yang istiqomah Bukan banyaknya ada orang berpikir sehari 10 ribu misalnya, Tapi besok tidak salawatan lagi Istiqomah ya Dikit istiqomah Istighfar 100 kali Ini saja insya Allah kalau kita bisa menekuni itu semuanya Maka lihat salawat kita, kita akan Semakin khusyuk, khusul Hati kita semakin tenang sehingga kita semakin rindu Terus untuk beribadah dan mudah dijauhkan oleh Allah Untuk menjauhi kemaksiatan Ini saja mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh